Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya terlimpuk salihah. Ashhadu allah ilallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh amma baghd. Fina aslak al hadith kitab Allah. Wa khair al hadi hadi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر العلومي محدثاتها فإنا كل محدثتين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار ثم عما بعد ايوا اخوات في الله معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله ورحمهكم الله تعالى جميعا الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kalam atau perkataan muallif Al-Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Nah, kita sampai kepada pertanyaan selanjutnya. Limada ja'alallahu al-fitnah ashaddu min al-qatl? Limada ja'alallahu al-fitnatu ashaddu min al-qatl? Kenapa Allah Subhanahu wa taala Menyatakan di dalam Al-Quran. bahwa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah, dalam ayat yang lain. Wal fitnah itu akbaru minal khatir. bahwa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka dijawab oleh beliau, rahimahullah. Bima anna hayatal insan. At-tayyibah. Hia... Bisihat dinihi, wa husni akhlakhi, wa salamati aklihi, wa aqidatih min ashirg. Fatin al qiyama bfitnatih an dinihi, wa ifsad akhlakhi, wa aqidatih b ashirki, yugtbaru khatlan magnuiy ani ruhihi, wa jinayat Kata beliau rahimahullah bahwa kehidupan manusia yang baik jadi kehidupan manusia dianggap baik ukurannya adalah bi hati dinihi Yaitu sehat atau baiknya agamanya Wahusni akhlaqihi dan baiknya akhlaqnya Wasalamati aklihi dan selamatnya akalnya dan akidahnya Selamat Yaitu selamat dari asyirk, as dari kesyirikan Maka ini manusia yang hidupnya baik ya, Jadi kehidupan yang tayyibah Yang banyak Allah SWT Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maka kehidupan yang baik dari setiap manusia di bumi ini adalah ketika agamanya baik, akhlaknya baik, akalnya, akidahnya sehat, yakni selamat dari kesyirikan. Oleh karena itu al-qiyam orang bi orang-orang yang melakukan fitnah terhadap seseorang atau seorang mukmin difitnah agamanya difitnah akhlaknya difitnah akidahnya dengan kesyirikan atau dengan sesuatu yang tidak benar yang dusta maka hal ini di'tabaru qatlan ma'nawian diruhihi Orang yang seperti ini seakan-akan dia dibunuh ya secara makna dibunuh rohnya ya dan fitnah seperti ini juga merupakan setelah termasuk dalam pembunuhan terhadap roh juga merupakan jinayah ala aqlihi kejahatan terhadap akal seseorang Nah, dan ketahuilah bahwa membunuh roh itu a'dzamu min qatlil jism ya lebih dahsyat lebih besar daripada membunuh jasad ya maka berarti memfitnah seseorang dalam agamanya ya dalam akhlaknya di dalam akidahnya akalnya Maka ini lebih dahsyat daripada al-qatl karena ini sama dengan membunuh roh seseorang. Ya, maka membunuh roh itu lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh jasad. Oleh karena itulah Allah taala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Bahwa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. "Wal fitnatu akbaru minal qatl." Ya, dan dalam Ayat yang lain bahawa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Enam. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini. Barakallahu fikum adalah. Asyirku As sebagaimana dalam. Ya. Tafasir. Dalam. Tafsir para ulama al-mufassirin. <tuh> Bahwasannya. Al-fitnah yang dimaksud adalah tersirikan. Ya. Barakallahu fikum. Maka. Seseorang yang terjatuh ke dalam syirik, naudzubillah, berarti dia telah memfitnah dirinya. 6. Dan ini lebih dahsyat daripada orang yang membunuh dirinya sendiri. Ya. Jika orang lain yang melakukannya memfitnah seseorang bahwa dia jatuh ke dalam syirik, ya, padahal tidak, Maka ini lebih dahsyat daripada membunuhnya 6. Barakallahu fikum Maka perkara al-fitnah ini Yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini Ini bukanlah perkara yang ringan Ya Enam ya, Dan secara umum Barakallahu fikum Kita diharamkan untuk memfitnah orang lain Ya ia ini memberitakan sesuatu yang tidak benar Tentang seseorang Nah Sehingga Ini juga perkara yang penting ketika seseorang menjelaskan ya, Penyelewengan atau kesalahan, kejelekan agama pada seseorang Ya ini tanggung jawabnya berat ketika dia tidak benar maka ini termasuk dalam fitnah barakalakum maka harus jelas ketika kita menjelaskan ya kerusakan atau uh, kejelekan agama seseorang ya karena sebab mafsadat yang ditimbulkannya kepada umat maka kita harus memastikan Ya, dibangun di atas burhan, di atas bukti dan hujah. Bukan bukan di atas sangkaan atau qil wal qaul, ya, nukil-nukilan yang tidak jelas. Tetapi harus dawit, harus pasti. Ya, sebagai contoh seperti kita para ulama berbicara tentang Sayyid Qutub yang memiliki akidah yang syirik, ya, yaitu akidah hululiyah yang mencela para nabi. Ya, itu jelas tertulis di dalam kitabnya. Nah, bukan mengada-ada. Ya, maka hal demikian ini, ya, hal yang sangat penting. Wajib seseorang untuk membangun, ya, ucapannya di atas bukti dan hujah, bukan di atas sangkaan atau angan-angan. Barakallahu fiikum. Demikian ikhwani fi dinas. Sehingga enam fitnah dalam bentuk apapun itu diharamkan di dalam Islam. Ya, melakukan fitnah dalam bentuk apapun diharamkan di dalam Islam. Enam dan fitnah yang terbesar adalah ashir As Kubillah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal yajuzu madhahul mun harifin anil islam. Apakah boleh memuji orang-orang yang menyeleweng dari Islam? Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, la yajuzu madhuhum. Lianna Allah hasara as-safaha fi man ibtada an millati ibrahima. وَشَرِعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا سَفِيهَ نَفْسَهِ Tidak boleh memuji orang-orang yang menyeleweng dari Islam karena Allah subhanahu wa ta'ala Membatasi sifat as-safaha Yang ini Sifat kedunguan atau kebodohan Terhadap orang-orang yang menjauh dari agamanya Atau millahnya Ibrahim AS Dan menjauh dari syariatnya Nabi kita Muhammad SAW Ini orang yang safi Orang-orang ya? yang bodoh atau yang dungu Adalah orang-orang yang meninggalkan agama Allah meninggalkan millah Ibrahim dan syariah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa Siapakah yang membenci millah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam? Millahnya Ibrahim adalah hanifan muslimah. Millah agama yang lurus muslim Yaani agama tauhid. Ya. Siapa yang membencinya illa man safiha nafsah. Tidak lain meraingkan dia itu orang-orang yang dungu terhadap dirinya. Nah, maka Allah taala mensifati ya orang-orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan tauhid, meninggalkan syariat sunah nabinya sallallahu alaihi wasallam ini orang-orang yang safih. 6. Sebagaimana Allah sifatkan kaum munafikun dalam suratul Baqarah, dari awal-awal suratul Baqarah. Ala innahum humus sufaha. Ya, walakin la ya'lamun. Tadahuilah, mereka itu orang-orang yang dungu, orang yang bodoh tapi mereka tidak mengetahuinya. 6. Maka barakallahu fikum dalam ayat ini dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga syabbaha man lam yantafi bil kutubis samawiyyah bil himar. Jadi ini dalil yang pertama tidak boleh memuji orang yang menyeleweng dari Islam. Dalilnya adalah Al-Baqarah 130. Allah taala bukan memuji tapi sebaliknya mencelah, mensifati. Orang-orang yang menjauh dari millah Ibrahim dan menjauh dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi disifati oleh Allah sebagai orang yang safih. Ya, ini sifat yang buruk. Bukan pujian, tapi celaan. Yang kedua, Allah taala menyerupakan orang-orang yang lam yantafi' bil kutubiss samawiyah, yang tidak mengambil manfaat dari kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Shabbahallahu Bilhimar ya. Allah Ta'ala menyerupakan Mereka itu dengan himar Dengan keledai Ya, di dalam firmannya Jalla wa'ala dalam suratul Al-Jum'ah, ayat kelima Mathalul lazina Hummilu tawrata thumma lam Yahmiluha Kamathalil himar yahmilu asfara Permisalan orang-orang yang Hummilu Tawrah yang dipikulkan kepada mereka Taurah, iaitu diberikan Kitab Taurah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Akan tetapi mereka itu lam yahmiluha, ya, tidak memikulnya dengan benar, dengan baik, iaitu tidak mengamalkan, ya, Kitab Taurah yang Allah Taala turunkan kepada mereka. Naam, tidak diamalkan Barakalavikum Apa permisalannya? Kama Kamathalil himar, yahmilu asfaro Permisalan mereka ini seperti himar keledai Yang memikul di pundaknya, di punggungnya asfaro Yang kitab-kitab tebal Sekedar membawanya tapi Tidak mengamalkannya Naam, maka ini juga permisalan yang buruk dan bukan pujian ya, justru celahan orang-orang yang menyeleweng dari apa wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Nam, dan di sini percelanya orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ya, bani Israel, al-Yahud kaum Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini orang-orang yang Allah sifati dengan ilmu. Tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Maka disifati dengan seperti himar. Hewan. Naudzubillah. Karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Di dalam suratul fatihah Yang berulang-ulang kita terangkan. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka. Dengan apa? Al-magdub. Ya. Ghairil Maghribi alaihim walalaalin bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Al Maghrib adalah al Yahud, <coughs> sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkannya dalam hadis yang sahih, iaitu ya? orang-orang Yahudi yang indahum al ilm, tetapi lam yamalubihi. Mereka punya ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Ya, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW menafsirkannya dengan nasarah. yaitu sebaliknya. Mereka indahum al-amal. ya, Walam ya'lamu ya walaysa indahum al-ilm. Mereka beramal tapi tidak membangun amalannya di atas ilmu. Mereka ini bukan orang-orang yang benar. Ya, bukan orang-orang yang berada di atas suratul mustaqim. Nam, Yahudi wal Nasora. Walhasil barakahalafikum. <tuh> Semua Allah Subhanahu Wa Taala mencelah mereka ini. Al Yahud di dalam suratul Fatihah dicelah dengan sifat al maghduh dimurkai oleh Allah dalam ayat yang mulia ini dalam surah Al jumuah ayat kelima Allah Taala mensifati mereka dengan al himar ya dengan himar panas sallallahu alaihi wasallam tawal wal afiah maka orang-orang yang di atas siratal mustaqim yang benar adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah taala dengan ilmu dan amal saleh ilmu Al-Qur'an dan Sunnah wahyu dari Allah subhanahu wa taala dan Mengamalkan ilmu tersebut dengan amalan soleh, ya kemudian mendawakannya dan bersabar di atasnya. Maka mereka itulah orang-orang yang enam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dalam suratul Asr mereka itu dikatakan oleh Allah Taala orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian berdawai dan bersabar. Nah, Taib Ini yang kedua Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Mencelah Orang-orang ya, yang menyeleweng dari agamanya Maka tidak boleh kita memujinya Yang ketiga Wa syambahallahu Manin salakah min ayatillah Bil kalb Faqala Wadslu alaihim نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Faqa susil qasasa La'allahum yatafakkarun Dalam al araf Ayat 175 dan 176 Allah Ta'ala menyerupakan Orang-orang yang Menyimpang atau keluar Dari ayat-ayat Allah Dipermisalkan oleh Allah seperti Kalb Seperti anjing Permisalan yang buruk Ya <tuh> Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ Ayatina. Bacakanlah, wahai Rasul. Bacakan kepada mereka berita tentang seseorang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. فَانْسَلَقَ مِنْهَا Namun dia menyimpang, keluar. Ya, dan menjauh dari ayat-ayat kami tersebut. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ dengan sebab itu kemudian syaitan mengikutinya yakni menjadi temannya ya menjadi temannya syaitan menjadi sahabatnya fakana minal ghawin sehingga setelah itu dia tersesat waliyad billah walau syinna la rafa'nahu biha kalau kami menginginkan menghendaki kata Allah kami akan mengangkat derajatnya ya dengan ayat-ayat kami tersebut Walakin Nuh akhlada ilal aru akan tetapi dia memilih ya tenggelam di bumi ini, iaitu yani memilih untuk menjadi ahlu dunia, ya pengekor dunia, menjadi abnaud dunia, menjadi anak-anaknya dunia, menjadi penghamba penghamba dinar dan dirham. Walla'hi'adulbilah yang Rasulullah sebut dalam hadis dalam Sahih al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, ta'isa ya. abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khathifah, ta'isa, ta'isa, wa antakas. Fa ida shika falantakas. Ila kiri al hadis, ya, kata Nabi saw celaka, celaka penghamba penghamba dinar, ya, iaitu. Yani Anak-anak dunia, pengikut-pengikut dunia, bukan pengikut akhirat. Enam, celaka dan celaka mereka ini. Ya, faida uh, celaka pula mereka penghamba-penghamba pakaian, jenis-jenis pakaian, abdul khamisah, kotifa, kotifa dan seterusnya itu jenis-jenis pakaian, ya, yang mewah. Mereka hanya apa? Kepentingannya terhadap dunia. Adapun akhirat ya tidak diurus barakalafikom maka mereka ini celaka. Orang seperti ini kalau ditusuk duri tidak bersabar. Fa'idah shika falantakos ya dia tidak bisa bersabar dari sakitnya duri yang menusuknya. 6. Nah, maka naudzubillah kalau apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yaitu dari hamba-hamba yang diberikan kepadanya ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan sampai kepadanya ilmu akan tetapi dia lebih memilih dunia. Wattaba hawah dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, ya. Ini repot. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau pengekor hawa nafsu. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Sulit. Ya, Hawa nafsu terutama hawa nafsu syubhat. Pengkaburan dalam agama. Ya, itu lebih berat daripada hawa nafsu berupa syahwat. Ya. 6. <tuh> hawa nafsu berupa syubhat ini jauh lebih parah daripada hawa nafsu berupa syahwat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala karena syubhat ini merusak akidah keyakinan seseorang. Yang benar dibilang salah. Yang salah dibilang benar. Sunnah dibilang bid'ah. Bid'ah dibilang sunnah. Tauhid dibilang syirik. Syirik dibilang tauhid. Kebenaran dibilang kebatilan. Kebatilan sebaliknya dibilang kebenaran. Terbalik semuanya. Karena akidahnya rusak. Ya. Adapun syahwat. Itu tidak sampai merusak akidah. Ya. Dia merusak amalan. Akidahnya benar. Kalau dia berdosa dia yakin dia itu berdosa sehingga kadang-kadang dia menyesal ya bertobat beristighfar kepada Allah bahkan menangis tapi setelah itu kembali lagi melakukan dosa tersebut tapi keyakinannya benar ya beda dengan subhat kalau subhat ini ahli ibadah kebanyakan orang-orang yang beribadah namun di atas penyelewengan syariat ya ini sangat berbahaya dan Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallaha na uh, hajabna minallaha hajabat taubatan kulli sahibi bid'an hatta yada' bid'atahu. Sesungguhnya Allah Taala menutupi pintu taubatnya orang yang melakukan bid'ah ah, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma disuhikan atau dihasankan imam alal -Al bani rahimahullah nah, kenapa Allah tutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah kata para ulama, karena keyakinannya rusak subhan, keyakinannya rusak, yaitu apa? dia beribadah, dia beribadah dengan bid'ah Ya, sehingga dia merasa ibadahnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah kalau dalam keadaan seperti itu dia Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa bertobat? Dia tidak akan bisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hatta ya, ada agama tahu. Kalau dia sudah tinggalkan bid'ahnya, baru bisa, ya, dibukakan pintu tobat. Nah, maka ini sangat penting Barakalafikum. Nah, untuk kita mengetahui, ya. Agama Allah subhanahu wa ta'ala Di atas Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para salaf Para sahabat. Naam dan Kita memohon kepada Allah Dijauhkan dari ahlul ahwa Ya baik hawa nafsu Khususnya dalam syubhat Ataupun dalam syahawat Naam <tuh> Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memisalkan orang-orang yang memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya dipermisalkan daripada ayat-ayat Allah maka Allah memisalkannya seperti al kalb seperti anjing. Kamu, fathaluhu kama telil khalb kata Allah. Permisalannya seperti permisalan anjing. Bagaimana anjing intah milalehi al haf? Kalau engkau <coughs> menghadangnya dia akan menjulurkan lidahnya. Atau engkau meninggalkannya juga sama. Dia mengulurkan lidahnya. Anjing tersebut. ذَلِكَ مَثَلُوا الْقَوْمُ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا Itulah permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. فَقَوْسُسِلْ قَصَصَوْا عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Maka kisahkanlah kisah-kisah yang baik. Mudah-mudahan mereka mau mengambil pelajaran, mau berfikir dengan kisah-kisah tersebut. نَعْ nah. Maksudnya di sini adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dan juga kisah-kisah yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis-hadisnya atau dari nabi-nabi sebelumnya. Naam, adapun berdakwah dengan berkisah-kisah seperti dan menggunakan ayat seperti ini bahwa ada perintah untuk berkisah-kisah, ini tidak benar, bukan tempatnya ya. Karena berdakwah dengan cara kisah-kisah seperti tamthiliat, drama-drama, film-film ya, berdakwah dengan cara itu para ulama Ahlussunnah ya mengatakan itu bid'ah. Ya. Tidak ada para nabi berdakwah dengan ya bercerita atau berdrama atau membuat film-film, sandiwara dan lain sebagainya. Ya apalagi dakwah dengan cara melawak ya maka itu datang khusus dalil yang mengharamkannya ya adapun dakwah dengan kisah-kisah terkadang kisah-kisah itu kisah-kisah yang palsu yang dusta ya tapi dalam rangka apa untuk melembutkan hati nah walaupun kisahnya dusta dalam rangka melembutkan hati mereka mengkisahkannya ya ini tidak benar para kalafikom. Uh, salah satu seorang alim Ulama di zaman kita namun Sudah meninggal dunia Beliau memiliki kitab Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Beliau memiliki kitab Yang beliau beri judul Kitabnya banyak Meninggal pada umur 38 tahun Ya, Beliau memiliki apa karangan tulisan yang banyak Nah Salah satunya adalah Kitab yang beliau beri judul Al-Hujajul Qawiyyah Ya, fi anna wasail ad-da'wah tauqifiyah. Hujjah-hujjah yang kuat yang menjelaskan bahawa wasila-wasila dakwah itu adalah harus diatas atas Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan ijtihad. Ya, jadi tidak boleh seseorang berdakwah dengan ijtihadnya semaunya. Saya mau berdakwah dengan cara film-film, dengan drama-drama. Saya mau berdakwah dengan cara politik, parlemen. Saya mau berdakwah dengan cara sandiwara dengan cara kisah-kisah. Lah. Ya, dakwah adalah ibadah dan ibadah tauqifiyah. Ibadah harus dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabah, para salaf. Naam. Silakan dibaca kitab tersebut sangat baik dan dipuji oleh para ulama. Naam. Boleh juga punya kitab Daruratul Ihtimam bisunnah Indabawiyah, daruratnya untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Darurat. Ya. Maka semua itu kitab-kitab yang penting untuk di zaman sekarang dibacakan kepada umatul Islam sehingga mereka paham benar bagaimana daruratnya kita berislam dengan menjunjung tinggi berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana dalam dakwah Berterikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ijtihadiah. Ya, bukan ijtihadiah. Ijtihadiah itu seperti masalah-masalah fiqhiyah Ya, seseorang berijtihad, dia benar dapat satu, dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Ya, dalam hadis itu ijtihadiah seorang imam yang berijtihad. Nah, dan ketika dia berijtihad salah, tidak ada pengingkaran. Itu kaidahnya, tidak diingkari. La ingkara, la ingkarofil masail al-ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. -masalah Maksudnya masalah-masalah fikih -masalah atau masalah-masalah yang tidak terdapat padanya dalil. Ya, yang jelas tetapi dalil mengandung dua kemungkinan, tiga kemungkinan, itu ijtihadiyah. Seperti misalnya sami Allahu liman habida bersedekah seperti ini. Tidak ada dalil dari Al-Quran, dari Sunnah bahwa Kalau anda sami Allah liman hamidah Letakkanlah kembali tangan anda di atas dada Tidak ada Yang ada kembalikan pada persendian Sehingga menafsirkan Mengembalikan pada persendian Ada yang menafsirkannya dengan cara bersedekap kembali Ada dengan cara mengulurkan seperti ini Ini namanya kerti hadiah Apapun yang seseorang berpendapat dengannya tidak Boleh dikatakan dia telah jatuh dalam kemungkaran Ketika dia salah Kita katakan dia mungkar itu namanya la ingkar. ya. Kita tidak mengklaim dia bahawa dia melakukan kebungkaran la. Kenapa? Karena masalah dia. Berbeda dengan dakwah. Dakwah adalah ibadah tauqifiyah. Ya. Seseorang yang berdakwah harus di atas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sehingga ketika seseorang berijtihad dakwah melalui parlemen misalnya atau melalui ya. Kisah-kisah tadi melalui drama-drama, film-film Maka tidak ada dalil. Ya para ulama mengatakan ini beda dan ini mungkar, diingkari. Ya dijelaskan penyimpangan atau penyelewegannya. 6 nah. Barakalafikum. <tuh> Demikian ekwanifidinazakumullah. Sekali lagi silakan dibaca kitab beliau Al-Hujjul Qoya ee ala ala anna wasaili da'wah tauqifiyah asy-syekh Abdul Salam bin Barjaz uh, rahimahullahu ta'ala. Naam. <todoh> Baik. Kita lanjutkan sehingga orang yang berdalilkan dengan ayat ini untuk berdakwah dengan kisah-kisah ini bukan pada tempatnya ya. Sekali lagi bukan pada Tempatnya akan tetapi di sini Yang Allah subhanahu wa ta'ala Maksudkan adalah Sebagaimana yang dijelaskan para ulama ya, bahwasanya Kisah-kisah di dalam Wahyu Allah dalam Al-Quran ya, Kita ambil pelajaran darinya Kisah-kisah dari kaum-kaum Sebelum Islam ya, Bagaimana Allah ta'ala Membinasakan mereka Ya Karena sebab mereka ngeyel dan tidak mau menerima apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka. Dan apa yang diperintahkan oleh para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Enam. Kaum Fir'aun, kaum Ha'ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Nabi. Para ambian. Enam. Ya. Semua ada di dalam Al-Quran. Allah kisahkan kisah-kisah tersebut. Maka bacalah kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mau mengambil pelajaran, mau berfikir. Na'am, madaha Manzamma Allahu tariqatahum fa huwa muta'addin li hududillah. Barang siapa yang memuji orang yang dicela oleh Allah, dicela jalannya, ya. Dicela tariqahnya manhajnya metodenya ya atau amalannya dicela oleh Allah Subhanahu wa lalu kita puji maka orang yang seperti ini mutaaddil li orang yang melampaui batas hukum-hukum Allah ya maka tidak boleh karena Allah mencelanya maka tidak boleh kita memujinya 6 fakullu munharifin an ta'alimi alislam aw mu'attilin li huduri muhtakimin ila ghairi syari'atillah la ya juzu wasfuhu bi ayi laqabin minal alqabil madhi aw syarafi mahmakan semua orang yang menyeleweng dari Islam ya atau orang yang me, me, melanggar hukum-hukum Allah atau orang-orang yang berhukum kepada selain syariat Allah maka tidak boleh mensifatinya dengan laqab sifat apapun berupa pujian ya atau kemuliaan. Mahmakana. Siapapun dia dan bagaimanapun keberadaannya. Tidak boleh. Barakalafikum. Di antara dalil dalam hadis adalah sabda Nabi kita s.a.w. Kata Nabi s.a.w. La kulu lil munafiqi sayyidana. Fa innahu iyaku sayyidakum. Fakada askottum rabbakum. Jangan kalian mengatakan kepada orang munafik itu sayyidana, pimpinan kami, pimpinan kita, ya. Karena sesungguhnya jika munafik tadi adalah pimpinan kalian, tuan kalian, maka sungguh kalian telah mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, hadis ini disohhakan oleh al imam al albani, diriwayatkan oleh imam Ahmad dan imam Abu Dawud. 6. Nah, Disohhikan Imam Al Albani dalam Sohheh Al jami pada nomor 66282. 6. 6 nah, itu yang dinukilkan oleh Mashshah ya, Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. 6. Nah, Hadits ini menunjukkan pada kita bahawa orang yang memuji kaum munafik, ya, ini dia itu dengan mengatakan Sayyid tuan atau pimpinan kita maka ini adalah sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala nah al-khulah Fikum kesimpulannya ya tidak dibenarkan bagi kita memuji orang-orang yang menyimpang dari agama Allah dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah maka tidak boleh kita memuji alul bid'ah Orang-orang ya, yang jatuh dalam syirik atau orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah tidak boleh dipuji. Ya. Nah, karena memuji artinya kita telah melampaui batas hukum Allah, Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mencelanya lalu kita memujinya. Nah, di sini dalil bahasanya Islam benar-benar ya, agama yang pertengahan, agama yang hakim. Agama yang dibangun di atas hujjah dalil, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Yang berhak dipuji kita puji, yang berhak untuk dicelah maka kita mencelah. Itulah hikmah. Ya, makanya Allah Taala berfirman di dalam Al Quran terkait dengan berdakwah, udhuu ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, Berdakwahlah di jalan Allah dengan hikmah. Jadi hikmah itu pertengahan. Hikmah itu dua-duanya, ya, memuji pada tempat yang kita berhak untuk memujinya, mencela pada tempat yang berhak untuk dicelah. Itu namanya hikmah, ya. Sehingga Allah tidak mengatakan berdakwahlah di jannah Allah dengan rifqwalin, dengan lemah lembut saja, atau sebaliknya berdakwahlah dengan keras, shidawalallah dengan keras dan tegas, tidak. Tapi Allah Taala perintahkan kita apa? Bil hikmah, ya. Hikmah adalah wad'u syaih fi mawda'ihi. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, Artinya pada tempat yang harus tegas. Yang harus dicela, kita memujinya. Ini dolim namanya. Sebaliknya pada tempat yang harus kita puji, kita mencelanya. Ini namanya dolim. Maka berarti harus pertengahan. Di atas dalil, di atas hujjah dan Bukti. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakalafikum. Kita tutup dengan farah majlis. Karena waktu salatul isya. Telah masuk atau telah lewat waktunya. Maka kita cukupkan dengan. Subhanakallahumma bihamdik. Shadwalla illah illa anta astaghfiru kawatubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.